Asa nataka katika mambo manne ambayo nimeyataja. Mnyakumbuke vizuri. Na kisha kila mtu aniambie sasa utaratibu wake. Ni kipi cha mwanzo, cha pili, cha tatu na cha mwisho. Ili mtasijae koroga haya mambo. Ni mambo muhimu ambayo nyinyi inshallah pia mtafundisha wenzenyu na dada zenu na wake na pia kila atakayekuuliza pia. Naam, wale sasa wasijibu. mwingine. Tulisema mambo ni manne ambayo yanatofautisha janaba na hedhi kuoga. Katika haya mambo manne, jambo la kwanza ambalo anapotaka kuoga mwanamke hedhi, anatakiwa aanze nalo lipi? Haya, lipi? Ni kufumua nywele, ndio mzo hiyo. Kwa hivyo lakini kwa janaba si lazima kwa kufumua nywele. Lakini anapojua kwa mimi hapa nitaka nikaoge kwa sababu ya kuwa nimeshatathirika na hedhi hasa nikijifahirisha kwa kuoga aanze kwa kufumua nywele zake hata kabla ya kuanza kushika maji ili akienda pale kwa maji nywele zake ziwe zishafumuliwa vizuri njia ya kufumua ni kazi tena wakati mwingine huwa anatafuta mtu kumfumua si yeye anajifumua unaelewa sasa maana yake ni kuwa lazima achukue inaweza achukua dakika 10 dakika 5 dakika 20 nusu saa inategemea na nywele zenyewe kama ni sana ama kidogo jambo la kwanza hilo naam jambo la pili na katika wale ambao uko ongea mwanzo. Wao ongea kweli? Aya, sema. Je, mna pili ni gani? Naam. Atafanyaje majani? Tachanganya na maji. Kweli hivyo. Kabla ya kuchanganya afanyaje? Tatabomo. Ataponda ponda. Ataponda. <laughs> Ata na siku majani ya mkunazi huwa yanapondwa kwa njia ya kienyeji hiyo ni njia ya kienyeji ya zamani lakini kwa sasa anaweza kachukua ile majani ya mkunazi kisha akayablend siku hizo kuna vitu vinaitwa blender ni mashine fulani ambayo huwa yanafanya paka juice inakuwa vile juice tunaiona hiyo sasa anachukua ile majani na nafu ma, na maji alafu anaweka kwenye blender Lafu na blend yakitoka hapo yatakuwa manake sasa yako sawa kabisa akichanganya na nini na maji ya kuoga itakuwa sasa manake hakuna tashwishi yote hapo na ile majani bali linakuwa yalikuwa kitumika kama sabuni lakini pia ni dawa mkunazi ni dawa tena dawa sana hutumika kama dawa katika ruqya mara nyingi nazo hutumika katika masala ya tiba mtu ambaye ana shida ya kumas mas sehri hivi huwa mkunazi natumika hasa kumanisha kuwa mkunazi si sabuli tu bali ni dawa pia na ni dawa ambayo pia katika faida zake wa Mola Mwana huwa inasaidia kukazanisha mwili yani kufanya mwili ukauke usiyomfanyaji usiwani umelegea mfano kama maiti unjua maiti e, kule kukazanisha mwili wake kunafanya mpaka asiozi haraka huko anaweza kiti muda mrefu hata bila kuharibika na bila kubadilika rufyaki na nini na bila kuanza kuliwa na wadudu sasa ina maana kwa ule mkunazi pia ule mwanamke akiutumia kwa vile ndawa ya kukazanisha mwili inaweza ikam kazanisha baadhi ya vungu vyake ambao vinahitaji kukazana lakini pia inaweza ikamtibu hata maradhi mengine ambayo alikuwa hataraji kuwa anayo akajitibika akayatibika automatically kwa sababu ya kutumia mkunazi kisha jambo la tatu sasa hapa nataka mtu aseme sasa kitu haya antiambia unongea mwanasindio uko ongea haya jambo la tatu utawadha h. anafanyaje kutawadha? Ya. Yeah? Naam, kutawadha manake sasa katika janaba tulisema anafanyaje? Katika janaabo tulisemaje? Anaanza kabla kuoga, si ndio? Lakini katika hivi sasa yote ni sawa. Kutaka mwanzo na kutaka mwisho ni sawa yote. Naam. Hilo ndio jumla tatu. Aya, jambo la mwisho ambalo ni la nne sasa ndio Nana atajibu hapa katikati hapa wewe ongea kule wewe haya hebu tuambie jambo la mwisho ni nini kutumia miski miski ni nini e, ni aina marashi ni aina afdani ya marashi lakini lazima miski ndio akikosa marashi mengine yote ehe hayo marashi anatumika vipi na kwa siku hizi tumesema kuwa mambo ya kisasa ni vipi? Anatuweka kwenye always, anaita always. Mm. -hmm. mm. Iyo si si aibu ni kitu ambacho kipata kinaozo madukani. Kina madukani tu na wasema kwa anataka ule Naam. Sasa hivo ndio vile tuna kati ya mwenye kuoga janaba na mwenye kuoga nini? Hedhi. Lakini sasa tulisema mwanzo ya kuwa Ibn Baz Sheikh Bazi Baz allahu ta'ala anasema kuwa kuoga janaba na kuoga hevi ama kuoga kwa mwenye nifasi ni sawa. Tukasema kuwa je ni sawa kwa mtazamo upi? Naam, tubuambie. Sheikh Ibn Bazi alisema kuwa kwa mwenye janaba, kwa mwenye hevi, kwa mwenye nifasi, Ani kuoga kwao kunafanana. Kivipi yani kunafanana? Eh? Yeah? Harufu. <laughs> Bwana atichanganya sawe hivi. Atikuoga kuna fanana. Hapo ndio tutambie. Eh? Sawa. Ongea. Tulisema kuwa kuoga janaba na hevi na nifasi kuna fanana. Kuna fanana vipi? Bado. Wewe ongea, ndio? Hapo ongea. Uliongea? Aya, kama ongea, tuliasa tuuliza mambo yaje. <laughs> eh izi kuoga ina tatu inafanana Sheikh Mbaza anasema hivyo kunafanana vipi Atakufumwa nyele hapa na Hapo <laughs> bado ehe Aya unamwongea si ndio Aya hasa tuambie kunafanana vipi Kwa ehe Ehe mwanzo kisha Tsiki atiku? Aah, apo shangia kingine kabisa. Naam. Apo mwanzo alisema sawa, lakini ukienda sasa kingine eh, tutambie. Kuna fanana vipi? Anuie kisha? Iyo ndio muhimu. Ni kuwa kuna fanana kwa sababu hawa wote yale mambo ya lazima kwao ni mambo mawili. Kama mwingine yote ni ya sunna. Kwa hivyo mambo ya lazima ni yapi? Ni aki, aki kuwa akihakikisha kuwa ameka nia. Na jambo la pili ni kuwa ame mimina maji mwili mzima na amakisha kwa hayo maji hakuna mahali ambapo hajafika. Tayari ameshatoharika. Sawasawa alikuwa na hedhi ama alikuwa na nafasi ama alikuwa na janaba hapa atakuwa afanyaje anashathirika hapo sadaka kuna kufanana lakini akianza kutafuta ile taratibu na sunna ili nitakiwa hasa hapo nitafauti inatokea kidogo kwa huku na huku lakini kwa jumla akitaka tu kujithahirisha ili tu atahirike bila ya kufanya mambo ya sunna basi itakuwa kule kwa kote kunafanyaje kunafanana naam abana hapo tatakuwa imiweka sasa tunaingia katika masuala mengine muhimu pia yanafungamana na hedhi nataka mielewe na myaskie kwa makini je ni mambo yapi ambayo kwa mwenye hedhi na nifasi Hafai kuyafanya na mulamā wamekubaliana mambo hayo hakuna khilafu kwa sababu kuna hadithi zimesema mambo hayo kuwa akiwa na hedhi na nifasi asiyafanye ni mambo manne kwa mwanamke akiwa na hedhi kuna mambo manne ambayo hafai kuyafanya na pia mwanamke akiwa na nifasi kuna mambo manne hafai kuyafanya Jambo la kwanza ni kuswali Jambo la kwanza ni kuswali haifai kuswali kabisa si swala ya faradhi wala si swala ya sunna wala janaaza zote hizo hafai kuswali Jambo la pili hafai kufunga saumu Sawasawa iwe ni saumu ya faradhi ama saumu ya sunna jambo la tatu hafai kufanya ibada ya tawafu na tawafu ni ibada ambayo hufanywa na aliyenda kuhiji ama alienda kufanya umra. ama hata kama hakuenda kufanya umra ama hija kwa yule ambaye yuko pale Makkah kwenye msikiti wa Alharamul Makkii huwa kuna ibada ya kuzunguka ile AlKaaba. Sasa kwa mwenye hedhi harusiwi kuzunguka AlKaaba. Kabsa. Jambo la tatu. Jambo la nne mwanamke akiwa na hedhi ama akiwa na nifasi harusiwi kufanya na mume wake tendo la ndoa mwanamke akiwa na hedhi ama akiwa na nifasi hafai kufanya na mume wake tendo la ndoa hayo mambo manne kila jambo moja lina hadithi na hilo halina mjadala wala khilafu lakini sasa kuna mambo ambayo pia mwanamke maulamao wametofutiana kuwa je afanye ama asifanye na ni kwa sababu ya kuwa kuna khilafu fulani kati ya maulamao husma hayo kuna ikhtilafu hasa hayo mambo nitaanza kuyataja moja baada lingine jambo la kwanza Ambalo maulamao wametofutiana kwa mwenye hedhi na nifasi afanye ama asifanye ni kusoma Qurani. Je, anafaa anarusiwa kusoma Qurani ama haruhusiwi? Katika ya Shafi wanasema kuwa hafai Kusoma Qurani kabisa mwanamke. Si mwenye hedhi wala si mwenye nifasi, hafai kusoma hata kidogo Qurani. Hiyo ni ya imamu Shafi. Lakini madhehebu ya Imamul Auza'i yeye anaruhusu kusoma Qur'an kusoma baadhi ya aya ambazo aya hizo si aya kwa kuwa anasoma Qur'ani bali anasoma kwa kuwa ni aya za adhkar katika adhkar tunajua kwa kuna adhkar za sabah na masaa na pia kuna adhkar za mambo fulani fulani sasa ikiwa anasoma adhkar anaruhusiwa na katika hizo azkar ikiwa kuna ndani aya fulani pia atamsho kusoma kwa hivyo hapa atakwasa nasoma kwa nia kuwa nasoma hapa hii ni dhikri wala si nini wala si Qur'an unjua azkar hebu nitajie aya ambayo inatumika kama azkar we aya gani nam nitajia aya moja ambayo inatumika katika azkar Uki- ukiulizwa aya ambayo inatumika katika aya ambayo ni common kabisa ni tawhid Ayat Kursi ndio aya ambayo inatumika sana katika dhikari. Usini mbali huku kwanza kutafuta siji huko kulia au kwa shoto ndani ya maenzi ama, ama siji jua ama chini Kursi ndio mara nyingi hutumiwa katika dhikari. Kumelewana? Na aya zingine ambazo pia hutumiwa katika katika kar. ni kama Izi sura tatu bas unazijua ikhlas na nini na muawadha hizo ndio pia utumika katika karu kianda katika karu za subah yani asubuhi na katika karu za msa na pia katika karu za kulala naelewa utapata kwa nini hizo unazipata sana na pia ile aya mwisho katika bakara ama na rasuli sasa kwa ufupi katika madhhabu ya Uzai anasema kuwa anaruhusiwa kusoma lakini ikiwa ni adhkar lakini siwi tu amekusudia ame kusoma Qurani lakini katika madhhabu ya Maliki na Daud Zahiri na Abu ibn Musayyib na madhhabu ambayo ameichagua Sheikhul Islam Ibn hawa wameruhusu kuwa anaruhusiwa kusoma Qurani mwanamke akiwa na hedhi ama akiwa na nifasi na hayo madhehebu ambayo pia Imam al-Bukhari mkono na Ibn Jarir na Ibn al kama alivyo sema Muhajir kwenye Fatul sasa tunaingia katika sehemu ya kuwa em, na ahnafu nao wanasemaje Ahnaf wanasema Inarusiwa kusoma Qur'ani lakini ikiwa nia yake ni dua ikiwa niyaki yake ni dua kwa sababu kuna baadhi ya aya kwenye Qur'an ni niliwa dua, dua Rabbana la tu'akhidna in nasina waqdana Rabbana na nasmina munadiyan nadi iman amina bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana sayi'atina ma al abzar na, kafirana, na kama izo. kwa hivyo ahnaf anasema itakuwa inakubalika hiyo kama amenuia dua Lakina asinyi sasa je wale wanaosema kuwa haifai kusoma Qur'ani Dalili zao ni nini? Baadhi ya dalili za wale wanaosema kuwa mwanamke haifai kusema Qur'ani akiwa kwenye hadhi Kwanza kabisa ni hadithi Kuna hadithi wanasema kuwa mtume alisema la yakrau Aljunubu aljunub wal haidh minal qur'an hadithipokiwa na ibn umar na pipokiwa na jabir na inapatikana kwenye kitabu cha Imamu Tirmidhi na ibn Maja na dara Kutni. Hadithi inasema kuwa mtume alisema Afai mwenye janaba na mwenye hevi kusoma chochote katika qur'ani lakini sasa hii hadithi ikajibiwa ya kuwa hii ni hadithi dhaifu kwa hivyo haifai kabisa kutumika wala haina nguvu hiyo ndali ya kwanza ishakatalika nadhani tumeelewana ama kwa wale wanauruhusu ya kuwa inaruhusiwa asome Qur'ani je ndali yao ni ipi daliliao eh nadhani dalilia pili kwa wale wanakataza ngontesema mbele lakini pentegusia tukidogo ni ile aya Allah anasema la ya masuhu illa almutahharun eh lakini sahiu mara nyingi kutumika kwa kule kugusa ndio sababu si hapa sukuitaja unaelewa hiyo nitahitaja wakati wa kuwa anafaa gusa masuhu si sasa dalilia wale wenye kuruhusu dalia ya, ya kwanza ni hadithi ya Aisha ya kuwa mtume alimwambia Aisha alipokuwa Aisha ameingia kwenye Hajj na alikuwa ameenda kuhiji mtume akamwambia Aisha ifali fanya mayaf'alul hajj kile ambacho mwenye kuhiji huwa nafanya chochote fanya ghaira anla tatuf alla tatufi bil bait isipokuwa tu usitufi bait yani hata takhuri mpako thairike sasa Mola mu anasema hii hadithi kwaza ni sahihi mpaka na Bukhari na Muslima haina mshuki wote kwa hivyo kasa mola anasema kwa mujibu hadithi hii mwenye kwenda kuhiji ikiwa Aisha ndiye kufanya kila kitu mwenye kwenda kuhiji katika mambo ambayo huwa anafanya sana ni kusoma Qurani ni kusoma Qurani na kuleta adhkar kwa wingi hasa ibn hazm akasema fil muhalla ibn hazm anasema ya kuwa qira'atul qur'an kusoma Qurani wasujudu fihi na wakati wakata kusoma ukusujudu kwa ajili ya tilawa kisha wamasul mushaf na kukusa msahafu wa dhikrullahi na kuleta adhkar allah afaalun zote hizi ni vitendo khair vizuri na vyema mandubun tena vime Pendekezo kwa mtu afanye ileiha majurun fa'iluh na yule mwenye kufanya analipwa malipo hasa ibn hazma akasema famani daa yeyote atakaidai kuwa hivi vitendo vimekatazwa mtu fulani asifanye fi baadhi rahwali, katika baadhi ya hali kulli fa ayati bil burhan sasa huyu atakikataa ya kuwa haifai kufanya huyu kwa sababu hii yeye ndio anatakiwa sasa alete dalili na tumeona kuwa dalili wanayoi wenye kumkataza mwanamke kusema Qurani ni hadithi dhaifu kwa kwa maana hiyo sasa woulamaa wanasema kuwa mwanamke hamna makosa kusoma Qurani. Hapo tumeona dalili za upande wote mbili. Sasa tumidi kwenye nini? Kwenye dalili za kawaida ambazo si hadithi wala si aya. Lau kama tutasema kuwa mwanamke ama wanawake wasisome Qurani, wakiwa kwenye hevi Je, wanawake madasa yao itakuwa inaendeshwa vipi? Kwa sababu madarasa ya wanawake wale wenye kusomesha wawe ni wanawake na hawa wanawake ina maana kwa katika kila mwezi anaingia kwenye hebi chukuliwe kwa siku saba kwa maana kwa hao wanafunzi watakuwa katika kila mwezi wanalikizwa siku saba alafu sasa hiyo ni kwa walimu sasa kwa jumla kelas nzima madarasa nzima ina office ya siku saba kila mwezi alafu sasa kwa wanafunzi nao ni kwati hakuna wanafunzi ambaye ataudhiwa kila siku leo huyu amehudhuria kuna kama wa sita hawajahudhuria kwa nini eti ameshafika kwenye siku zao mpaka athariki ni waje ndio labda inamaliza tafithi hiyo haya kisha baadaye imefika mfano wakati wa mtihani ana mbilu mtoto mtafanya tumeelewana kwa ni ukijayo ngikifika ukijayo labda mwingine anasema kwa mimi siifadi vizuri siji kwa nini sababu iko na hata kisha utachunguzaje pako jua anasema ukweli ama anadanganya ama anasingizia kuitabiri maneno yewe kuna kalenda sasa hapo madarsa hiyo unikanika kabisa kila mtu asije kadanganya ama akasema hivi ama akasema vile mama mbao ni uzito kino zitumkubwa zaidi hasa na sababu utapata kuwa na sisi tunajua ya kuwa hata zama za maswahaba kuna maswahaba wengi tu wanawake walikuwa mehifadhi Qurani hasa kwa staili hiyo kweli mtu hifadhi vipi Kur'ani na hiyo madarasa ya, ya, ya wanawake itaendeshwa vipi kuna uzito zaidi na hiyo tu tumeeleza ku, tunaongea kuhusu masuala tahfidh pekee yake lakini hata katika haya masomo mengine atasemaje haya masomo mengine kwa sababu utapata masomo ya dini mengi ndani ya vitabu vyake kuna nini kuna aya ndani ukuingia mfano katika somo la tafsiri ni aya tupu pale ziko ndani unyeye katika somo mfano kama tawhid aya zikuni ndani nyingi ungingia kwenye somo mfano kama fiqh kuna aya ndani Ukiingia kwenye somo la mfano kama qiraa ma... ani kila somo ukiingia unapata nini kuna nini aya aya kwa mana kwa masomo yote hayo atashinda kuyasoma soma kwa sababu akishia kitabu na boss hichi Hiu hiu. kwa sababu gani wewe sahihi uko kwenye hili. Hii itakuwa uzito kwa nafiki kusoma dini. Kwa jambo hili laonesha kuwa nini njama mbamalo yani halina maslahi kwa mwanamke. Mpakapo tatakuwa tumeshaelewana. Asa tunaenda katika nukta ya pili. Kwao tumepata kuwa Kaul ambayo hutumika na ambayo ndio ina nguvu na ambayo iko sawa ni kwa nini mwanamke anaruhusiwa kufanyaje? Kufanyaje? usoma Kur'ani Sawasawa sawa aye kwenye hedhi ama hasi kwenye hedhi. Aya. Jambo la pili. Asa kugusa Qur'ani nako uko. Je, kugusa ama haruhusiwi? Hapa naona nifupishe sophist taja madhehebu. Mtaja tu kuna watu ambao wanaruhusu na kunula ambao anakataa. Asa je, wale wanaokataa kuwa mwanamke hafai kugusa Qur'ani dalilio nipi? Dalio ni ile aya Allah nasema la ya masuhu illa almutahharun. Na ini aya inapatikana kwenye sura ni aya ya 79. Sasa hii aya inasema kuwa hiyo Qur'ani haiguswi isipokuwa na almutahharun walioptahirishwa. Kwa hivyo wale wanaokataza mwanamke asishie Qur'ani akiwa kwenye hedhi anasema kuwa yeye hayu kwenye tahara kwa hivyo afai kugusa Qur'ani lakin saa wakajibiwa ya kuwa makusudio ya aya hiyo haizungumzi kuhusu hii Qur'ani ambayo tunayo hapa duniani bali hiyo aya inazumzia kuhusu Qur'an ilipokuwa bado iko mbinguni kwenye lawhi al-mahfuzah na sababu ya hao kusema hivyo ni msururu wa hizo aya ambazo ukizisoma kabla ndio mwisho utafika kwa hiyo aya ambayo inasema kwa aya masuhulil mutahharun ukisoma aya kabla yake Allah anasemaje fi kitabi maknun sasa utapata kuwa hapa kinachozunguzwa manake ni Qur'an lakini ilipokuwa kwenye lauhil mahfuz sasa Allah nasema ilipokuwa Qur'ani iliku ko hapo ilikuwa haigusi na yeyote isipokuwa nani malaika isipokuwa nani na malaika kwa kuwa nini Huku ilikuwa hakuna mwingine isipokuwa malaika ama kuhusu eti hii aina kusudia Qur'an hii ambayo tunayo hapa duniani kwa sasa ulama wa tafsiri akiemo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake tafsiri Ibn Qayyim ameeleza dalili nyingi za kuonesha kuwa hiyo si sawa. Kwa maana ya ayatuni ya kuwa la ya ila almutahharun bi maana la ya masuh illa almalaika. Li dhamira yaudu ila aqrabil madhkur, kwa sababu amir inarejea kwa yule alitajwa karibu hapo nyuma. Kama huwa maalumun inda ahli lugha. Kwa hiyo itakuwa inarejea wapi? Inarejea kwa aya iliyokuwa kabla yake. Na kabla yake kuna agani kwa kitabi maknununi kwa kuwa hiyo Qur'an iko kwenye kutabu ambacho kiko wapi mbinguni kisha ndo akasema la yamasu illa fahamu yindali ya masu ilal, dalia kwanza tushaona kuwa kumbe haizungizi kuhusu masuala ya wanadamu yao ya pili wanaokataza ya kuwa mwanamke afai vigusa Qur'an akiwa kwenye hedhi kuna hadithi inasema la yamasu Al-Qur'ana illa tahirun. Afai kukusa Qur'an isipokuwa yule mwenye tahara. Sasa kwanza kabisa hii hadithi ni dhaifu. Hilo ni la kwanza kuhusu dalili hii. Ni hadithi ni dhaifu. Tina bijamii jamii tulqihi, yani kwa isnadi zake zote. Lakini pamoja na kuwa hadithi dhaifu, hii hadithi inazungumzia kuhusu mwanamke akiwa kwenye hadhi bali imeskuwa mwenye hana tahara ndio hafai kugusa Qur'ani na mwenye hana tahara hapa kwa nini wanaanisha waseme tu mwenye hadhi kwa sababu hana tahara hata mwenye hana udhu pia hana tahara hata mwenye hana kwa hivyo kwa mtu waende kwenye mwenye hadhi Kwe, wanasema kuwa hii tahir min al-alfazil mushtaraka al, al kwa hivyo hili katika lafzi ambayo inashirikisha maana nyingi Kwa hapo anaingia ndani mwenye tahara ndogo mwenye tahara kubwa lakini pia anaingia ndani mwenye tahara ambayo inaitwa taharatul yani mwenye hadath yani mwenye hadath ambayo inaitwa hadathun maanawi na pia anaingia ndani mwenye hadathun Hisi. sasa tulizungumzia ladhani jana kidogo mambo hayo mwenye hadath ambayo ni maanawi mfano ni kama mtu ambaye ni kafiri Allah alimwita kuwa nini ms sasa ile najisi jinsi yake nini? Nile shirki hii na kofiri. Asaje hapa? Hapa Allah aliposema kuwa Lau kwa yani mtume, na ukame hadith ingekuwa ni sahihi. Aliposema kuwa la ya maswa al-Quran ila tahi. Je, alikuwa amekusudia kwa ikomaanisha kuwa tawhidi? Kwa sababu mwenye shirki ndio si tahi ama tahi kwa maana kuwa ambaye hana eh, hadhi na nifasi na Janaba na hajatemka udhu. Kwa hiyo ni kalima ambayo ina nini? Ina mambo mengi ndani na kawaida kalima kiwa hivyo haifai kutumika kama dalili mola mu ana sema nasema kuwa wadalilu idha tataraka kailehi alihtimalu ihtimalu bihi al-istidlal eh hiyo ndio dalili ya pili nadhani tushaijibu kueleza kuwa vipi inajibikana dalili ya tatu ambayo inatumika kwa wale wenye kukataza mwanamke akiwa kwenye hedhi na nifasa asubuhi ni ile athar Athar manaki ni maneno ambayo yamepokewa kwa salafus sale. Hi athar ani manaki ni maneno ya sahaba yanayokusudiwa hapa. Na ni kile kisa cha Umar Kuslimu nadhani mshia kukisikia. Ya kuwa alipokuwa sasa ndo anakaribia Kuslimu ali kusema kwa leo nataka nikamuue mtume. Sababu sasa amenichosha huyu mtume na name, amenudhi vya kutosha asa alipokuwa njiana anaenda kumuua akakutana ah, na mmoja katika watu Akamuliza unaenda wapi? Kwa sababu mimi leo nakuja kwenda kumuua Muhammad. Kwa nini? Kwa sababu yake imetusinya kabisa hapa maka hapa na tumeichoka nayo. E, akaambiwa angalia, hasa wewe kabla kuenda huko kwa Muhammad haujii kama kwenye nyumbani, tayari hiyo dini yake imeshaingia. Unamaanisha vipi na Unamaanisha nini? Akaambiwa kuwa ukhti yako yani dadako ye tayari nini ni muislamu susingeza naye kabla kwenda huko hasa lipo ske hivyo akageuka saka kumuelekea dadake akaenda pako nyumbake alipo fika karibu na ile nyumba akasikia kweli Qurani na somwa ndani wanasomeshana Qurani sasa mara kaingia kwa sira na jazba na hamaki alipoingia ile Qurani ikawekwa pembeni na dada yake akamwambia kuwa hii Qurani hautaigusa sasa hapo ndio dalili tunatumia daliek nini ni kuwa ule ukhti yake Umar alimwambia ya kuwa wewe ni najisi na hii Qurani haiguswi isipokuwa na nani na mtu ambaye ni tawahir Ani mtu ambaye ni msafi huko Kiraba nasema Inaka rijisun wala yamassuhu illa almutahharun yin dalili ambayo imetumika kuwa wanawake haifai kugusa Qurani kwa sababu Umar mwenyewe alikatazwa lakini si dalili yenyewe ukiangalia iko mbali na kutumika katika hedhi. Kwa nini Umar alikuwa na hedhi? Ndio dalili tumike kwa kwa sababu wenye hedhi wasinishe Qur'an. Umar ni mwanaume. Sasa ni wapi kwa wapi hapu alikuwa, hubusi, ambaya, ame, ame tahirika, Na kisha hapo alipoambia Umar kuwa hafai kugusa si kwa ambaye amethahirika, yule alikuwa anamaanisha tahara ya tauhidi. Kwa maanaisha kwa Umar alikuwa ni mushriki na kafiri. Wala alikuwa nini? Hamaanishi kwa tisaahara kwa tisa ana hedhi ama ana nifasi. Ama na janaba nadhani endeleveka kwa haraka hivyo lakini saa zaidi ya hapo ni kuwa hiyo hadithi pia hicho kisa ni dhaifu hicho ni kabisa ingawa kimezoeleka na kinaelezo sana lakini dhaifu kwa hivyo hakina nini Uzitoote wote lakini kama ikikuwa sahihi kama mlivona sasa aul ambayo ina nguvu ni kuwa kugusa Qur'ani anaruhusiwa kugusa nini Qur'ani mwanamke akiwa kwenye habibi na kwenye janaba na akiwa kwenye nafasi Anarusiwa na sababu ya kuruhusiwa ni kwa sababu asili kama alivyosema ibn e, al, e, ibn Hazm katika muhalla ya kuwa hizi ni ibada ambazo mwenye kukataza ndio atupe dalili ambayo anakataza kwa sababu asili nikuwa inarusiwa kwa hiyo inakuwa nini ni kuwa lazima tupate dalili ambayo iko wazi na ambayo iko sahihi ndio kisha iwe tunakataza wanawake kugusa Qur'an. Naam. Subhanakallahumma rabbana alhamdik, inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka